Жирне похмілля з отруєною посмішкою, ніби чуже холодне тіло розвалилось у сусідньому кріслі. Щоправда, у цій ситуації пронизливої самоти і покинутості воно складало буде якесь товариство. Вставав ранок. Треба було напружити звивини, щоб згадати події ночі. Те, що він добряче набрався, це ясно. Як і те, що йому... Елементарно забракло сили піднятись у ліфті на свій четвертий поверх. Дабл декер увійшов у помешкання, голодний, жалюгідний. Раклуша сидів у клітці, його забули тут ще з вечора. Кинутий корм він почав дзьобати відразу, не вдаючись у жодні пози. Сім недоторканних пляшок нарвасадати були на столі. «Все правильно», – міркував Дабі. Сюзі відмовились пити мажорське бухло, і ми поїхали шукати простіше. Ниточка алкогольного меню нарешті вивела його на вечір, ніч і ранок, проведені у товаристві дами. Хроніка була приблизно такою. Після імпульсивного злягання Дабі угамувався, навіть засоромився, свого нагального зв'язку з цією нереспектабельною істотою. Реклуша був налаштований стосовно неї ще більш скептично. Сюзі цей секс, здавалося, пустила по Вони трохи помочили в ліжку, а тоді Даблдекер знову вхопився за алкоголь. Один келишок продегустувала її вона, але від нарваса надалі відмовилася. Даві, ти пам'ятаєш, чим ми напивалися в ті наші дні? Хіроші мою, і зараз я хочу її. Але це ще не все. Я не хочу твоїх грошей, я хочу зароблених грошей. І на них ми купимо хірошіми. Дабл Деккер згадав цей вибуховий смак, що повільним липким напалмом сповзає у шлунок. Хіросіма, давно він не пив цієї гедоти. Чим ти збираєшся заробляти отакі пізній порі? У проститутки тебе навряд чи приймуть. У природі є картон і пластик. Якщо у тебе є штарі шини від джипа, їх теж можна задіяти. Пункти прийому втор працюють цілодобово. Це ж урядовий курш на переробку, тишо. Бренд менеджер, не пам'ятаєш? У Даблдекера зародилася дебілувата ідея, його обличчям пробігла хитра тінь. Пам'ятаю, пам'ятаю, ну, як картон, то картон. Я навіть знаю, де ми можемо нагребти опупенного картону. Епізод, що його останнім пригадав Даблдекер мав місце у складах видавництва «Віплс». Охоронець куняв на посту. За своє життя цей бодігард на пенсії бачив всякого багато. Але нічна поява директора видавництва та ще й у супроводі якоїсь печальної лахудри його шокувала. На примхливу клієнтку, який забагався забрати свій тираж, Посеред ночі дама, схоже, не була. Однак охоронець гречно напівуклонився їй і вистручився перед начальником. Ми ненадовго подивимося браковані тиражі. Даблдекер дихнув на охоронця малясою невідомої алкогольної марки. Охоронець набрав на пульки код і поки важкі двері складу розсувалися, щоб проковтнути візитерів, устиг перебрати у голові всі назви елітного алкоголю. Відомі йому. Запах Даблдекера ідентифікувати не вдалося. Сюзі вперше бачила стоси книжок, які випромінювали таке світіння. Дабл Декер п'яно радів, що йому вдається справляти на неї враження. Вони йшли по довгій підземні галереї, заставлені невеликими стосами крупноформатних видань. Це склади мого видавництва. Тут уже віддруковані наклади, котрі ще не встигли забрати. А тут брак, який уже ніхто не забере. Але ми його зберігаємо. Ці книги для дуже вузького коло читачів, тому що в них усе правда. І ця правда не повинна виходити назовні.